گران و مخترمات دنکو ده مولانا لیا کتلیس سیب ده دوره تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی اسم دو درچین کی شیره ده دی ده ملای دو پتیسه سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز ده مینچوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیره تین ساویک ستاوان تمشي چروانه وعلى استهياي فحيا سرا یا فشرا فسر دير داسه په هيا سرا په غدډه باندې په خراب کلار باندې رالی لې نو موسی عليه السلام ته غل داسه یورا نځې شو نو ته غل وی قال ته دې ان ابي بيشکه پلار زمنګا بيشکه پلار زماي دوه کا تاغوالي تاغوالي زمنګ پلار او چتراش وي سلام ليجزيک اجرما سقيت لنا د دې لپاره چې بدلر کی تالدا اسو چې اجر ما بدل دا چې تاګړو بکړ منلا ناو توي مخم بیا ډلې مون حجرت نالو پدی نه نه لار مې مل مستیاور کو زمون کوردم مل مستیا دې نبيو سر روانش زمون کوردم مل مستیا دې مل مستیا دې لدرتي دل روانش موسی عليه السلام او د دوی نه کې دا ورپسې و موسى علیه السلام الله اللہ ته نلتا و تا غندا غطر داسې چه دا سیزا دانا چه گانه شاب راضی دا سیزا فلما پسر کلا جاہو چراغی شغیب علیه السلام تا موسى علیه السلام و او بیعان او کو القصص بیان پورا و قسوان او بیعان او کو علیه القصص بیان وی تدن تا کسا که او دا سنگرالی طول کسی و تو کشده کشان چل قال الشعب عليه السلام لا تخب ميريگا نجو تاخلاشتو من القوم الظالمين القوم ظالمانونا قالت اوه دي لوري الشعب عليه السلام اهداو ما يوپد ادوالكي يابطي ايب لارا استاجرت اه استاجرو پا مزدوريو نسا دي لارا پا مزدوريو نسا وله ان خيرا بشك غورا من آسوك دي استا جرتہ چ پمزدورن سي ال قویو طاقت لرلن کرے ویم الامین امانت دار دے طاقت خدا رکه هغه بوکا دل س کسانو به ورکلا او کوئی باندي ادب په وازرو وکړه او امانتګر داد چې مونږ ته پلار نریګتلی مونږ مخه ډیر روان روان مونږ ورپسېو امونته لار سمول دا دوسه فطونه پکې دي مطلب دار چې کلم مزدورن سي مزدوری په کین چیو پتا کا آنه جده چې مزدور چې هغه طاقت کې سره فشار راشي نا اخر ورسکه چې هغه په طاقت کې سره فشار راځي او ذمنداره کې هغه امانتداري ضمانت او تو تاسو سامان وسپارئ سته وسپارئ چې هغه من ساتي انجه سره خوشي پګه پوقه کې پکوورته وځه نورته تپریز دا د چې په مزدور کې یو چې طاقت او دوی مو چې هغه امانتدار حال شو بر اسلام اننی بشکزه اووردو ځ رادو کومه ان ان ک حک چې پنیقادر کمم تاالله هدب نتییا یو دې دواله نه ها چې دادي یوته تعال منقدردرکو پنیقابان ان تجرې پهې خبربان دی چې تو مزدوری کې معصله سامان جد عت کاله فین م تا پسس ک چې تاپ د کوشررن لکنونونه فمیدي کوو نه داس تاه به احسانه دي. د وکاله احسانن اتج کم نه دا پورا کوي انده که کې وی ک نه وګور کنه پلوربانه پیسې غستل شتري کابلیانو مغیدا چې لیکه لري خو ډیر کار دی هغه کې خو عغز نه نه ډیره قیمتي چې هغه د اونر ورځي اځمه خلکو کې چا ډیر سټی کور ډیر کار کوي نه هغه دا نو هغه خود دا په اولکونه روپي هغه به دا کوي دا نوم زمون خلکاو دین د چر شروع کړل دین چیر قران سنت نا خبرې او خبرې د چل کی نه بیا خو ظلم در ظلم دي نه هغه آداب کې دور مال برولې دور خرص پرولې دور بداشې رولې دور بداشې رولې او خار شوی خو یې په کوڅه تا الله له سو ورکړی چې لور درکووله تا سو ورکړل تا خو له زیارتونو ته بری اواز کړی چې په لانی او درا کې درا تا الله دغسې چې کم نه لور در کلې دغسې ورکه نه س په ټوله کوي دا به ځان سره بیا به ق کې په کارېږي د دا به یخه یخې او غې ثابتې چې لوربان د پیسې غسته د کشي چې دلته کې دااشت حالان کې دا کې خبره داسې نه ده شوې بل اسلام تو تعجرور ان ت تعجرورنی تو ما سر لاته کاه مزدووری کیا اوزه بهغ مزدې اخلی به بیامهر کې اغه چې کم نه وګځي. او ابراهیم غنمو د چکم نن سهی کیږي دا ساو تا تاسو تاسو ویجی منلا غړې د مامور پلاړ لوسره او ابس دغه نور سره او نکاح بس صحیح دا صحیح ده ان تاسو جوړ نه ما سره باته کال چې کم دینو مزدوری کوي او او به هر کې واچ فینت مم تا کجری تا پر کولس کال انده بس ته ما سره او ما اوریدو زه را د نو کمان اشقہ چې سختي وکم علي کا تاسو سره تجدي ز چې اوما اناء الله او کض دله من سوالين نې قانونه قالوي مساال سلام ذلكکهډ بيني و من زما کو بینک په منستا کې او عمل اجلینې کمیون ما پرکله فله دبانه نوبي زیاتي علی یا پهما بندې والله خد پهقالاممه فا پااسبانې نهقولو چې منګ و ک لزم مواما غض موسل وَسَعَرَ بِأَهْلِهِ أَعْنَسَا مِن جَعْنِبِ التُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوءٍ إِنِّي آنَسْتَ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَعْتِ الْوَعْدِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَى اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ <تصفيق> سورة القصص شلم آیت انتیس یعنی یو کم دیر شم سورت القصصو پا دی سورت کی تسلیف ایغنبر تا پواقید موسیٰ علیہ السلام او بیا دلیل اقلی دا اللہ پا توحیدو او واقید قارونو دغه ساده د دنیا د دنیا نه بیرغبطی ورکولا او بیا د صورت اخر او اول سر مرابط کو چاول کې تسلی وا په حقیقت موسی السلام پیغمبر تا لاخر کې بیا تسلی ورکولا ان الذي فرز عليك القران لرا دك الى م عاد ما اخر دو سوره اول سرا مربت کو موسی علیہ السلام او جکم وعد کو حضر شعبہ علیہ السلام سرا اتکال بخام خاطروم قدم تیر کرم خلا او کنی زبا دا غیظ مو ور نیم یعنی ما باندې به څوک سم ملامت یا نه یي لس کالې پر لس کالې پر او دا هغه سند را روان شو سره د بیبي بی. او خپل مور پلار ملاقات لر ازي دا واقعه مخ کې سوزایته رشي و د دې کې بیا هغه واقعه نقل کوي فَلَمَّا په سرکه قوا چې پوور را موسل اجله مثال سلام نیټ وساه روان شوعالی تهبر خپل سرهسا چې ویل دو من جانې بطورې د طرفاو کې ت نه نا راور قالی ان کو سو کې نه دلتا اني به شکما انستنارن اول دور لعل د دېره پیازو آتیکم ارلم را تاسو تا منها داقینا بخبرن څه خبر د او جزواتي یا سروټ کامن ناري دور لعلکم تستلون د دېره پاره چتا سو دکه یخنيوه یخ موسم جمعو نري نري باران ودو فلمما په سر کا لا آ چېرا غضې ته نو د اوواده شدته منشا اووا امنې دغ طرفه د ځښ نه ف به قتل مباره کې ای یمو سچے اے موسی علیہ السلام انی بے شک تو ان اللہ ظالیمن رب العالمین پالن کے دم او وان القی ا اغر زواعات سعاد امساق فلا فلما فسرت لار را حیویر داغمسہ تحت از منڈے والے انہا گویا کدا جہانن نری مارو واللہ اگر زیدہ مدبرن شاکون کے ولم یعقبو اور اس لی نکتل نری مارو انت تجور شو من دیوالی موسیٰ علیہ السلام بتکازے بشرت یر آغلا اللہوی منگو تاوی یا موسیٰ اے موسی علیہ السلام اقبل محکر ولا تخف او مریگا انك ابشک تاو من الامنین دا منوالو نه زاگر وقلम سراوال دا معجزہ وا دا لک داخل کایه د کلاص فل په جیبکا پتر خل کې تخرج اور او بوزي بيزوا اسپین من غیر سوئن بغیر سر مرزنا وزمم یوزه کائلی کا زان سرا جناح کا زان سرا جناح کا ترخبل منر رح بیدیرنا فزان کا پزدادوارا برحانانی دلیلی من رب کا ترپا درستان الی فرعونا فرعونتا و ملئیه او دل داغتا خدا دا تراسره لاس یوځې کول دا معجزه نه و دا تجربه و وسم کیګی داسې تا باندې سره اون تبغل سره کلک داس یوځې کداسي نن یې سره انسان زړه مضبوط کلکش علی موږ ته فرعون ته دا معجزه یې پېښه انم بهشکا دی کان او دی فاسقین یا قوم نا فرمان قال وی موسیٰ علیہ السلام ربی ای رب زمان انی بیش کما قتلت منهم وجل دیدی کی نفسا نیو سڑی فا خافو کما ان یقتلون چی دی با وجنی ما و آخیر اور علیہ السلام ہوا دی افسہو زیاد صفا دی منی زمانا لسانا پا جبکی په ارسلو په اوولګ دره معیا سره او ان مضبوطیا یوصد دقونی چې تصدق به کې زما انلی بو اخافو یریګم ک ضبون چې درو جنبقیمه قال الله سنه شددو زرې چې مضبوط پکو منګه راعددو دک مټستا بیاخی کا پرستابانېنجو او بګر ځ لکومه ستا پارا دوه د پاه سلپ نندیل فلاونه په نه بهیوځ کېږ عل کومه تا سره تااس غګم دشي کولی به آ یاې نه په در تاسو ومان تو کومه آسو کېتاب بهدار کې ستاسوغالیبوندي به غاليبي فلمما جا هر کالا چراغ دیتا موسی علیہ السلام بیااتنا بدلے زمنغا بینات نخ تارخ کارا قال الی دی ما ها زان ردا الا سحر مگر جادو دے مفتر د زانه جو کړه دی دا دلې زانه جو کولې جادو دے ا دای زکه وې چې قیفتان و تا علم شهر کا به علم وې به ودا علم دیدم جادو مې علم ده ځان لا کو کو شیخونه نه انکار غي لا غي ز کوې دا علم جو کله شهر دا تا ځان نه جو کړي دا و ما سمنا ان دي وي دلمنګابه هاذا قسم خبره فی آبائین الاولین د مشران او لومبنونا وقال موسیٰ ویموسیٰ علیہ السلام ربی رب زمان آلمو خفوئیگی بیمن پا چا جا آ چرا غلده بلہ دا پہدائیت من عندهی دا طرفت اللہنا ومن تکون لہو سوگ دے چشی باد آغد پارا آقیبت الدار انجام رستنی آقیبت انجام اعتبار اغلا چا انجام برسطور چاکشی عندما موسى السلام خوشو فرعون اعتباشو انه بشك دعا اللہ انه شانداد لا يفلح الظالمون شنه کامیابیق ظالمان وظالمان کامیابیتا نشیر سویده وقال فرعون يا ایوها الملعو ایدلی ما علمت لكم ما معلمنك تاصل من اله بل حاکم غیری سوا زمانہ زستا سو حاکم از چه سویم ز چه جوړ کم هغه به معنی فاقبدنی بلکا اور مالرا یا همان اها من علی تینی پخټ بندی خټ باندې مال اور بلکی نخختر له جوړه کا فجعلی اور ز مالرا سرهن بنگلا لعلی دې رپایې زو اټوالې او خکارشم لا اله الا موسى قدد موسى عليه السلام تا یزاو کارشم د دې کې مفسرین نقل کوي چې فرعون بانګلا جوړ کړه هغه توفو ته غشي یې بار او اخلاص وی هغه د وینو سر راغی او ایدویچ ما خدای چې کم نه هغه شهید کو نو عز وجل من ظالم او بیا دا چا شو هغه شکایت او بو کر هغه نمایان پداس شوو دا ځنه کسی کتاره جوړ کړی او فرعون هغه داسمنو لکه څنګه چې دی وی دا لري خو نه الله خو شته دی او ځکه ممسال السلام ته سوال ال لا نو که پات کو چې تا سرهواده کوی ده پرشتی منلی دی ک ال ال موسا زه بله جوړم هغې کې باه خیجم کې نهمه چې د نظر کې دی ته شما شم د مثال السلام چې دی ورده او که دغه یو غور دی موثال سلام یو جپې ده او زما بغله وګوره. دچې دا خلکو نظر کې دوه چترا شه ده مطلب او یادا وا جما له بنگل جوړکه چې د پکه برکینه ما چاسه نه چته د موسی علی سلام سوک زمانه او باسي دا یریدو باس نو له دې او جما له بنگل جوړکه چې بره پکه کینه ما او د موسی علی سلام د سوک نه بچمه داګه سوک باندې کیپتی وجه لوم اتو له الا الای و اینی بیشک ازا لازنهو همها دمان کم پا دباندی من الکازی بین در رو جنو ما تا دی در رو جنو انت اخکاری زکا دا خبر درزان جوڑی کلی دی وستک برالوی اکراه وادی فیران و جنودو اولا اخکر دو فی الارضی پا دماکی بغیر الحقی پا ظلم سرا پناحک ظلم سرا و او اخیال ردی انم چه بشکد الینا منتا لا يرجون و پس کئشی فاخذناه پس ان یوم ان ا وجنوده لخردا غ فنه بزنهم او غرزل من گدی فی الیم دریاپ کی فنزر او غورا کے فکانا سرنگ شواقبۃ الظالمین انجام ده ظالمان او وجعلناهم او غرزل من گدی ایمتان یدعونا چرا بل بخلق ال النار یورتہ دنیا کې مرته خلک را بولو التم مخین و یومل قیامت پر قیامت باندې لا دی سرهم داد نشکولې واد بناهم ا دی فشکمم فی ہا ذی الدنیا پدی دنیا کې لانتن لانت و یومل قیامت قیامت باندې هم دی من المقبولین دا زاب شونبئی داخل کونه به شیکل دی خراب شوی دا چې الله به دې تشکل صورتو قامت کې ورته ولقد آتینا آیقینم ورکل مونږه موسی کتاب موسی اسلام ته کتاب من بعد ما پس داغه نه اهلکن القرون الاولی چې تباکر مونږه پیړې لوم بنئ بصائرات للناس د پاره خلکو او هدن او نیغل عروع ورحمتن رحمتو لعلهم ندیر پاکتی دی دیئی تذکرون نسیتوالی وما کن تانویتو ادخال الهیو تسلی پیغمبرتا پیغمبران تا تا پتنوا تخواہ وقتی چې دعویات بیانی نصداکت در رسولو او بیان علد در ارسال الانبیاء یا در ارسال الرسل چا انبیاء علیہ الله اللہ صلی اللہ علیہ گلو ومعكم انت انا يتوب جانب الغربي وتراب المغرب ايش قزاينه قالك بيان من الى موسى الامر موسى عليه السلام تا هوكم قبل نبوه ومعكم انت انا يتو من الشاهدين ده حاضرنا تهم وقت بينه لكن من ان شاءنا بدا قرون بيلا فتتوا العمر پديبان عمرنا زمانہ اترګده شو و ما كونتا نه توساوين او سه دل کي په اهل مدينه و خلک د مدين کي تتلو عليهم چه بيانو لديتا آیاتنا حکم زمان ولکن نالیکن منغا كنا مرسلين اور علي ګن کي من انبياء عليهم السلام اگر علي ګل تر دې پوره چاخر کي پیغمبره تم رولې ګل وَمَا تا نوته بجانې بهطورې په طرف د کوی تور اس نه د نه کله چې حکمو کومونګا ولاکن رحمةن لکنندا رحمتو مرب کا طرفا دستانه لتونزیرا دیرپ چې او یاې قومن اکوم معتههم چې در راغلیقیته من نظیرین سوره ورکون کې من قبل کا مکستانه لا الله هم تذ کارون د ولا لولا ان تصيبهم ذي جهه علت اذكركي بس ولا لولا ان تصيبهم اكجلنه يا رشيد الديت مصيبه دم مصيبه بما فسقت ايديهم لجل دليل لا سنردي فيقولوا بسيبديل وربنا يا رب تمنغا لولا ارسلت الينا فَنَتَّبِعُ فَسْتَبِدَارِ بِکړې مونږه آیات کاد نه خوښتا د دل له لستان و نه کونا شوه مونږه من المؤمنین دیقن کوونکو او حضره شیخ القرآن نور الله دا د ایت نه له حسرہ هل کړې دی دارون ګیمایم دارخ چې اول لا ولا شرطیه دی او ان نافیه مصدریا او تصیبهم اول پر دیره تعویل د مصدر ا اسابت المصیبه کچنوی دي تعرس مصیبت ا دا مصیبته د تصیب فاعل دی او بما قدمت ایدیهم د تصیب علت جوړه به دي ترسیږي سبب اجرا او د سبب دی یو او دویم او لولا تندیمیه رو بیا اوال شرطیا او دویم پیراکی تندیمیه ملامتیا داگه دا پار راغل دی ولی جب پا مازه داگل شوی دی یا لولا پا مازدر او دا تاویل سران نمبتدار بیا او د لولا جواب اغا خضب د مغزوب دی چاہا لعز بناهم دی اللہ کنبیان مارا لگلوی اگر گل او دی بیام چه کمدن ایمان تا سمنوشو ایمان رانوڑو خامخوا بول عذاب ورد او تقدیه داشه چه لولا اصابت المصیبه لعزب ناهم کچنی مسیبه مصیبت رسیدل دیتا نوی نمون بول عذاب خامخوا ور کرو پده ساد بانده خون آغی که وقت ده آغی که نیتران پده وجبانده نا اللہ ویی ولولا انت سیبهم فإن ترسلت للمسيبت فإن ترسلت للمسيبت فإن تقول ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا ندابة ويرو بياوزر ويأوزر ويأوزر ويأوزر فإن ترسلت للمسيبت نموخ بإيمان ناولو كن دي مسيبت دي رسوية كن فلمه جاههم الحق أركلا چراق ديت حق من عندنا طرف مننا قالوا عبدی لو لا ولنا شوار کوله مسلمه په شاندارې اوتیا چور کله شو دی موسی عليه السلام ته و یادت اخر پیغمبر ته د مخکنو انبياول موجوده نشوار کوله جواب اولم يكفروا ايات انکار نه کله به ما داسنه اوتیا چور کله شو موسی عليه السلام ته من قوله مخره دینه ولاقمن لوسو قالو وی لودی سحرانه دا دواړه جادوګراندی ته زواحره امداد کون کړې دی یوبل موسی علی السلام هارون السلام یادو دا دواړه جادوګراندی ا د یوبل چې څنګه امداد کړي وا قالو او اوی دی انا بیشک منغا بکل بی د هر یو نا کافیرون منقریو قل وای په غمبره فاتو پسراولې یو کتاب من عند الله چې طرفد علانی د دې کتابو وی صورت حود کې لس صورتنا صورت الباقارا که یو صورت او صورت تور که یو مضمون فل یا تو بی حدیثی مثلی یو مضمون دا سر روڑه فساعت او بلاغت کې چې دا د وی دی جای کې کتاب روڑه فاتو روڑه به کتابن یو کتاب من عند الله دا طرف آداللانا چا آغا احدا زیاد خودون کوي می همماه دی دوالونه طببی او ز به تاببیداررو کوم راغې ځای داسې کتابرولی پیش کې ز به خیر د تابداررو کوو به منمه ان کو سادقین کچری تا تو رشتې پای لم استجیبو لکه پس کچرې جواب به تا نهکه تاته فلم پوشاه اننم معیت شکا چې به شا تابیدارو کېدي هوه عام دفاشاته خپلو تا له جواب درنه کا د پوځه غوښت پرست دارنګه مبتدیع هغه ته مساله روند کرا وره دې جواب سي لکه سهي جواب در کو خو خاو کا در نه کا د پوځه رخواشته بیره غوښت پروستي او معنی اصلو اصل دي زیات گمراهه میمنتا چانن اتبا کتاب دار کې هواو د غوښت پر بغیر هدم من الله بغیر دليلنا جهید سرا طرف د الله نه ودلی وسره الله طرف نه نشته قران سنت وسره نشته ګمراه دی بلر ان الله بشک الله لا احد القوم الظالمين توفیق نور کی قوم ظالمتا ولقد وصلنا او یقینا پر لا پسیر علی ګلومن لهم القول عادیتا ونا لهم القول عادیتا قران تسهیل معنا کی قران لعلهم دیر پایدی یا تذکرون نسیت والی اللذین آکسان آتینا هم الكتاب چوارکن تا کتاب من قبله مخردینا هم دی بیهی بی پا دی قرآن یؤمنون یقین کوي مخنی منی دامنی وای آیت لا علیهم او کل چو بیانو لشی دیتا قالو ویدی آمنا به منگ یقین کردی پا دی قرآن انہو لحقو بیشک دا رشتی مربنا طرفه درو زمنا انا كنا بيشکو منغامين قبله ماخردينا مسلمين تابدار ولغي ما نسره مسلمين ا او المسلم مسلمان دا لقب دي دا دا امته دار طول دا دا امه لقب دانه دا نجی دا دا دا دا دا دا زانتو جمع مسلمين يو اورا يقا دا قسم ياتون ور کول بشدي تاجرم بدله ردي بیما پسوپ داغی صبرو چه صبرو کدی وید رعونا او دفکی بالحسنتی سیعتا فکلمی رتوحی سرا کلمی ده شرک لرا ومیما او دا آغسن آرزقناهم چوارکل مونگ دیتا یونفقون فقون خرچ کی پلار دا اللہ کی مال دولت چکم نی اغلگی سی نالای دیرامونگ پورا پورا بدلی ورکو او دوچن بولو ورکو ځکه حدیث کرازی دابو موسیٰ اشاری رزلان و روایت چاقا فرمائی درې کسان دی چه دوچن بدلی باقی تا یو دا احل کتابو نا چه مخکنی انبیان منی او آخر پیغمبرمو منی ندل با دوچن عجر ورکولیش دویم آغا ساڑے چاقا سروین او آزاد کی او بیا وسره نکاو کی نا غلط دو چن بدلا او دریم اغه نوکر جګه د خپل مالک حق ادا او د الله حق ادا کئ مونږ او د سہی طریقې سره کئ دلته الله دوچن اجر ورکئ يؤتُونَ عَجْلَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ كَلَّا تَأْتِيهِ خَبَرَةُ الشِّرْكِ لَغْوًا خَبَرَةُ الشِّرْكِ سُورَةُ الْفُرْقَانِ كِتَابُهُ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ اوستا دپاره امالوکم عمل نه ستا سرري سلامو ععلیکم سلام د بیکې ستاسوونه سلام د تحفظ سلام د بيقات لا نپ تجااحین نه غړه منګا باسو د نپو سره او مسله ن پوهږې په خبره نه پوږي دنبالو سره موله جګړو سرهمه کووه ان نه کا لا تدي لار نه شخولی من ا چاته اه بابته چټې ولكن الله لكن الله, اللَّهُ, اللَّهُ يهدي توفيق ورقي مئشا چاہتا چو غالي کله چاهل کتاب هغه ایمانړو نو نبي عليه الصلاه والسلام ام خپاون هي پدي باندې دی، چې دي له الله ایمان دي ورک مان زمان ورکه زمانه تر لولينه ورکه زمانه تر له ابو طالب دلولينه ورکه الله دي دې داري دعا چې پیغمبر در دسته کړنه جا کې انابوي اغللهته في کرکم چاکې نووي اغلی نه ورکم وهوا دغلهاعله مپږ بمهددین په العوندنکو و کو و د ان نه طببيلهه کچرتا ک چېرته بدارو کو منګاره تو دتهید په سروان شومونګ مع کا تااسه نو تا خف او بشااللی شو من ارزنا دخپلو ځینونه من به دخپل خپل کري نوخي شو ځکه سره نو شکاره کول جواب أولم نمك اللهم آيانا دور كلمن دي تا حرم من حرم آيانا دور كلمن دي, دي حرم آمينن زيد دا آمن داغت آمن زين ري چاپير خلق تا قول شي شلل شي آسلوك چه دخانة كابي خدمتگار دي داغيم انجوران دي آقين من آمن ورکل دي يجبا إلهي راضي آقيتا سمرات كل شيء نتيجي ده هر یو سيز سمارات سمرا نتیجې ته وي د ټوله دنیا خلک مسلمانان ال تر یوځي یا سمارات کل شیئن مې هر کې سمریز قان د پاره फरक رزق مې وې ته رزق ویل بعضې مې وې ته رزق نشویلې اره اس قان د پاره फरक ملتون نا طرف زمون نه ولیکن اکثرهم لیکن زیاد پا دی که لا یعلمون نپویگی بیا تخیف دنیوی و کم احلکنا آسومر حالا کل دی منگام ان قریتین دا کلونا بطورت چی کافرانشیو معای چتاها پس عبدعش پل کفر اختیار کلو فطل کم ساکنهم پس دا زین ردی دی لم توسکن چنی دیا بات چویم ام بادهیم رست ردین الا قلیلا مگر لغوان دی و دا غی کندارا دک سپرات دی سالخلق پکې اوسې دلې دې واعذې کې سو کوشیمنه وکنا نحنو الواعدین او مونږ دې هغه ستون کې مون تعالی یو سپات کې وما کان ربک کان دربستاهه کله قران خلاقون کې د کلی حتا ترې پور یا باسا چولې کې په امها صدر مقام دا هغه تا رسول پیغمبر امها ام ا مرکزې صدر مقام ته او مکم از زمان تو دول دنیا است در مقام ما اللہ وی پیغمبر اغیط رو لے گو یتلو علیہم چب یانی با دیتا آیتنا آیتنا زمان وما کننانو یمانگا محلق القرآن حلاکون کدکلی الا و احلوها ظالمون مگر اسی دنکداغی ظالمانی ذکر پاقی دمازا برش وما اوتیتم اونن در شوي تاستا من شئین یا وما اوتیتم ا چې در کښې شېر تاسو تامین شېن د سيزنا فم تعل حیات الدنیا دا سکار ژوند دنیا دا وزینتها اخایز داغه دا دی د دېنه د سورته دوه حساب پدې کې ات زید منت دنیا د دنیا نه بیرغبتی ور کوي ا دلیل عقلی ا تفقیت اخروی نه دار دنیا نه بیرغبتی ور کوي وا عند الله وا چې الله سره دی خیر الغردي وا بقا باقي افا لاتا قلون آئی بیام تاغسو نا پوئی گئی افا من وعدنا ہو آئی آغسو کوچ وعد کرده من اغسرا وعدن حسنن وعد خیستا وحو واپس دی لقیهی یو زید کی دنکر آغی سرا کمن دی پشاندہ چاکی دیشی مطانا ہو چو فیدر ورکو من اغتا مطال حیات دنیا فیدر جند دنیا دا کمن مطانا ہو استفاہ انکاری دید ایا کې دیش په شان دا که یو سلامون د جناتو د کامیابی وعده کړل دی بل ته چې د دنیا م ور کړل نه د کې دیش دا سي د داد سم ما هوا بیا د یومل قیامت ورقامد باندې من المحذرین د حاضرینونکو باندې په یاداب کی او زجر ورکی په شرک زورن ورکی او یوم پار باندې یونادیهم आवाज به شیدا فیقولوا وسبئ الله اين شرکاء الذين کم زېری زماري صدران وان تم ته جمعون چې داسې داوی کوله دغې قال الذين ابو یاکسان حق عليهم القول چې صاحب چې دا پاګی باندې وینه او دا اسو د وینه په چا صاحب چې ودا له سوره الاحزاب وګورئ اخرین کو آخری الدکی وی ازا دويشته مصیپارن اوس په تمهیت کې وی وقالو ربنا ان اعطانا ساعتنا وکوه الو نهله قالو بې اره بزمونګ ان نه اه ب شمونط به دایکلو وه دا دتننه د مشررانو خپلو وکو باه اه د لولو خلکو فلو نهله قال لځنه اغ تص بهوو ک سچ د پاغبانه نه رب بهنا قام ال الذين داعك ساندي اقوينه چې بیلاری کولو مونږه مونږ بیلاری کولو له سوج بوتي چې بیلاری کولو دا موږ ځان نه کوم نه د نسابته اقوينه مونږه دي بیلاری کولو کما غوينه ځکه چې مونږ بیلاریو مونږ دي بیلاری کولو ځکه چې مونږ په خپل ګمره مونږ په خپل یا دادان اغوئناهم یعنی بینا لهم منگ بیان سرب دیتا کلو بینار کلو نیدی منگا بینا لهم منگ دیتا بیان کلو منگ و تا سرب اصبار دکم را حیوان دکلو نپخفل دی جا بینار شو بینار بیا دی جا کم نپخفل شو فغو غیان مسلم آغوئنا بیا دی بینار شو اسم چا منگ بینار اندر کسی دیشو تبر انا وزار منگا ایلیت تاتا ما کانونو دی ایانا یابدون خاز منگا ایباد کونکی وقیلو بیلیشی ودعو آوازو که فلو اصدارانو تا مدگارانو تا فداهم تذجیب رو بلی فلم یستجیبو لهم فسا قسم جواب بورنکی دیتا ورعو لعذاب اعو بینی عذاب لو انهم کچری اعلاو انهم کچری دی کانو یهتدون وې دې لارمندون کی کچری لارمندون کی و جواب دی او دا دین د دې کړو و یوم پاربانه یناديهم आवाज ووښی دی تا په یقول ابوی الله ما ذا اجبتم تاسو پیغمبرانو تا تاسو ته ما بیان کړی کلو بیان نکړو فجواب ورکړو فهمیت علیهم الانباو پد غړد وړ بشي پدي باندې خبرنا امبا واقعيات حالات غړد وړ بشي يا ما جن پدا رضانه و هم لا يتساعلن ادا فهميت زکوي چې غړد وړ بشي پدي باندې چې امبيا او بيان کو لدي وي صاحره نبي هغه ترويتي نکالا به له وني نه غي ورنو يخنو د وجه الله وايي امیت پهګور بهشي عليه عمل با او په دیبانې واکات یا په دیبانې خبرونه یو میدن په داارتبان دی په هم په زیله لا ت ساونته پسپنی کول او بلنا په اماما من چې دلتهمون پهمګنا رالو د کانا خو بکارشي ورتهکن نه په اماما من تابا په سره چا چې تووب ستا عامقینو عمل م سو او ملو پس اپ زر دے ايکونا چشدي من المفلح لکامیابنا وربک راستہ یخلق پیدا کی معاشو آغاجو غالی و یختار او دې اختیار مندی ما کان له من خیرا نشتر یم خسر اسکه سم اختیار سکه سم اختیار مع فوق الاسباب ده خدای او سر نشتر سبحان الله د باز خل وي کتابونو کراغ لري چې شي عبدالحق رحمت الله علیه ویل دي کې 15 اولیاء چر مدد کې دي دا و چې نه نه حسر نشته غره مدد کې دي اړヨタ چې आवाज ته همدا کول را مدد کې دي قران دې کې سو ما کان لهمل خیاره نشټره دې سره سکه اختیار د خدای توبه علی نشټه و سره ا دې بی پلانې ویل دي لعنی خبر قویده که در قرآن خبر قویده سبحان الله پاک زاد الله و تعالی علی رشان داللہ دا اما داسنا اشرکون چی دی شرکان جوڑی اللہ سر و پویگی تا سبحان ایتو کننو چپتی صدورم سنی ردی و او آغا چخکارکی وهو الله الله اللہ داس لا الہا نشتر بلغی منداد کون که ا الله <اللاحو> مگر دغلا دی له الحمد دغلا له صفات د خي توضيف الاوله په دنيا کې وال اخره په اخرت کې یا پاول کې وال اخره په اخر کې ولا الحكم دغلا له افتار دی و اله دي الله ته ترجو ون کول بشي وز دليلي عقلي دي د ذکر کوي قلا خبر را کما تا ان الله تا چرو گردی اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ پتاسبہ نشبہ سر مدن ہمیشہ الہیوم القیامتی ترست القیمت پوری من الہن سوگ بلمادگیار غیر الله سیوہ دال لانا یا چی کم بزیا چراولی تاستا اگر رضو خانا کاللاغوالی طول مردد منش پکی سوکشتے چر رضو افلا تسمعون آئی دیام تاسنو ری دال لکتاب پیغمبر ارائیتم خبر را قیماتا انجال علی الله کچروږ دی الله علیکم النهار وتاسف اندر روز سنمد انا همیشه بل ایام القیامت <متحدث> تر څو قیامت پورې من الہ سو دی بل ما دا مدد غیر الله سوا دا الله نه یاتی کوم چرا ولتاستاب لیل انشپا تسکونو نفیه چرام کوی تاسو پاږی کی دای زاشتا چې د آرام د پاره شو در کی افلا تفسرون ادم تاسو نوی ا تاسو نوم تفسیره لرو کشپاراشی ا تواي چرز خو لار نمینه ما شدت لین شمه نو الله یوره دم نشی کوله غو غن دم کانو واسه فکر کوکه د الله کتاب ور دیش او چرواز وا نو ولا رج د الله کتاب ته نشکه ته سو و راشد خو د کتاب ته کینه وګوره شتګی چې کم نه هغه غرا وا ومر رحمتي ا د رحمت دا الله نه جال لکم اللیلہ گردو لستاو پارش باون مہارا روز لتسکنو چہرامو کہتاسو پی فی پی پاگی کی ولی تب تاغو او دیر پاچو تاسو من فضلی میرے بانید اللہ ولعل لکم تشکرون او دیر پاچو تاسو کرو باسے ویوما پارش بانی نادیہیم آواز بوشی دیتا فیقولو وی اللہ این شرکائی الذین کم کمزی دیغی صداران زمان کن تم تزمون جی تا صداری کل داگی ونزانا راپورت بکمونگا من کل امتین ده هر یو دلینا شهیدن گوئی کون که ده هر یو زمان حق پرست اگر براپاسی دارنگ ده هر یو پیغمبر او گوئی جی کم دنیگی بوکی فقلنا بوئی منگا حاتو روڑے برحانکم دل فل فعلمو پس پو ان الحق آچ بیشک لله خاصه لا لدی وجل عنهم ارق بشر دین ما سو کنه يفترون جدی رانه جوړل التزید من دنیا واقع قرون سره قرون سره مال او دولت دنیا دغه سلولو مال دولت ته شو ناکام مال دولت د کمیابه او غربت د ناکامی چیز نه دی د ناکامی په چې اصاب د هیدیت ا هغه د راوا نه غست دارنګ کاابداره چې د الله کتاب ا هغه د توحید غست سنت د قبول کو کامیابی را او که په ماله دولت نه قاون سر د د سره د بل چاانه چې کمونه زیات معلو چې سومره د سرون دابل چا سرهنو ان نه قارون ب قاونکان اودي من قوم موسا د قم نه مساه اسلام نه ک باغ زیاتې کویهم په نزیاتی اخو پا موسیٰ علیہ السلام کرو زکا چیو خوا خزتی پیسیم ور کرو گئی وی پا موسیٰ علیہ السلام بانی بدنا مولا گوا. دا زکا علیہم جمع چې چی دا قوم خود موسیٰ علیہ السلام مبنی سریل کنن نطول مرلن اس بچی کی گی نمشرت کی گی مشرت کی گی او تابدار تی کل کی گی زکا او سعی و او شاگردان خوری نو استاز خوری نچو استاز خوری یار شاگردان خوری دا اکی منسبت زکه عقیده چی کم دنو که اقوم تا فب اغا نور زیادی خو موسیل السلام سر کرو. و آتی ناؤ و اکرم اغا تامین الکنوزی دا خزانون ما اغا این مفاتحه دازه اکی مفاتحو بی کنجان داغو لتانو چستر کل بی بلاسوطی او مضبوطडला ولې قوتي چې خاوندانه طاقت بو او دا قارون دا د موسی علی السلام د ترزو کم بختو دا غره ترزو او دا مخالب پس شو مالګاتې ولې دا په دیو ځباندې چې کله فرعون سره د موسی علی السلام تحریک مقابله شو روشوا او بنی اسرائیل را دل او تاهري کې په مخاواه وشتو نه د قانون له داخلاوه چې موسی عليه السلام خو د جماعت سره یې هغه په مسله بیانې د په سیاست سپوږی د په دغه سپوږی نراشا اقتدار چې د فرعون نه پاتې کیږي او حاصلېږي دا کنه نه د بیسکه حقوق ماله بیرات نو بل چاله بیر ور کوي په دې لالچ را دن نشو کله چې فرعون غرق شو او د موسیٰ علیه السلام تا ده خلق و التفات و نظر شو ندددک کزی که او قرد چو خو لیسو شو ده اغا ماکو او چه کم دینو اغا اغا تا شو مثال ده اغاو یو طالب و استاز و جمعات کی ماغد طالب چون اغا لخو خوص ورط لکوران ورطو خد اغاو اغا ملا چون اغا باشو ترو لاز صورتون استازو د خلک وبسرولنه جوړاغه باغه طالب له ورخول نا استاد مولوی یه کاتب راځو کومه په خدمت خلک داږي کاتب راځو کومه ور څاګله ورخول د قارون د کښو قانون دا چې من له تړه من غواله او ځان مو سره سړک وای چې کومنه ټوله زړه مصالح سلام شو نو مخالب شو د دنیا پر سر باندې د قران دیږي کې داګه کومنه وضاحت کوي کنیور دار دو خپل اخفل قارون ابن یسر، ابن قاحس، ابن لاوی، ابن یاقوب یاقوب دا مشروع دا نسو کی قواسو دا کسي چکم دینو موسیٰ علی السلام چکم دینو دا اغپلار امرانو او بیا نور دا اغیب برابرو مخالفت امپدی باندر آگلو قرآن دا اغزی کرکی نو مفاتح دا مفتح نرے دا مفتح مفاتح پتخے سر چې مفتح شنی بیا کونجی رازی بیا رازی جمع خدا مفاتحہو سمانا امام رازی تک امانا کی المارے داغو مال دولت سندکون داغو خزانی داغو انما فاتحہو سن د یا الماره داغه د دا پیسو لتنو خامخاستړ کول به بل حسبت یو ډلا ولې قوتین چې خونه طاقتو د دو ومن مال دولت اجه کونجان غټ ډلې پروتوکولي دا به اجرنده کې ورکولې څنګه دمر 59 اس خال له کله چوي طاقت او لا تفرا مستی مکا ان الله بشکل لا يحببل فرحين يخفي مست کوون کې مستیرح چې کمم د خوشالهديتهوي یو خوشالي, خوشالي نه حه او ی په حه دافرعون چې کوم دنا حوه ځک ان الله لا ي حبل الفحب. و تغله تووافي ما پااس کې الله اوداره آخرته چې دکر تاته الله مال کور د آخرته غ په س کوکن وله تنسا او م روان اسخ فلا من الدنيا لدنيا واعس ايحسان كوا كما يخلق سرا كما لك سرن يي احسن الله ليكا جهسان كالله تاسرا ولا تبغى الفساد اعمل تو فساد في الارض قد مگكي فساد كم دن مکو ان الله لا يحب المفسدين لقى فساد كون کي قال قارون انما اتيته بشکا را کلسل ماتلا مال علا پوی علم په پوي زما سره اندي چې ما سره دی په فضل علمي هي په فضل د علم زما او ده نور زما دا او زما او نرو زما پويوال نو زکر به مستحقوما او استقاقي زالقا د دې زمو نه سي به ما چې کملم کړ د کیمیاوي ولدا بس داغي پس مال د عمل لا کله شوي اول ام آیا نری په دې ان الله بیشکل ا قد اهلكا و تا سره من قبل قبلې مخردینا من القرونی د پیړونه یاد او چې په وجوه المكاسب التجاراتو ما دوور ومن تجارتو کو مکاسب کسبونه میکړو نه مال ماراګون کو او چې کله داسې اق... یقین دو نو ست مال باندې چې کومه تبي برازي او راز یو کیسو زمیدارو غنمدیر خوش چاوتې لکه فایده لخصر کړی شي نام پیتاون کړی نن موږ مرخاور می ور کړی داس می کړی داس ا جګل ورو دوه اخرا غن ټول تور شی ودن یو دانه پټی چې کم دینو ماستی خشینه ده په دنیا باندې نه هغه وې دا ما ترا کړی شوی دی زماد علم د وجنه ما هو نرز ده کړو اللہی پو اندر چه ماسو منو تبایر پیلانی مخی من آسو که هوا چه آشادو زیاد تاکتو رو منو را دنا قوةن پا تاکت کی و اکثر جمع و ریرو پڑا لکی سمودیان و لای سالو او تپوس منش کول عن زنو بحرم المجرمون پا بارد گناو نو کی دا مجرمانو نا چه پا کم گنار آغلی نکا خوا معلومی فا خرجا نروتا علا قومهی قنخ فلتا فی زینتې په حایس کې باندې لیکې چې قارون نو لګیدنه سلويخ کچري دای چې کمندنه را بار کړي په هغه باندې د سرو زارو چې کمندنه هغه بوري په هو دی انډي دا شنوور لکه کې سکټور دی هغه یو په کچرو هغه چې کمندنه مال دولت ته را بار کو خلک ته سروستو سمخ کې صدا چې صداس ا په یو نه کاشې چې کمندنه را قال الذين آناك سانو يريدون الحياه الدنيا چي را دې وایي د دنیا دنیا پرستو یا لایتلنه ارماني منګلرا مسلمان پښاندا غوي او تی قارو چور کشید قارون تا ان عظیم همخه خا قوندې سیلوي دې عظیم دنیا پرست دی دی مالک دې دنیا پرست وقال الذين وياك سانو اوت العلم اچ ور کوش ور تا پويا وينكم تباشي ثواب الله بدله د الله خير ور ديمن لفعر اچ امنه چقن کو عمل سوالها املو كنت ولا يلقاها انش ور کو لدا پي الا صبرون مگر صبر كون کو تا دار جن الله نو ور فقصنا به وبيدار الار او زین داغه پمهکه کې ول غ غرک کلی غرکو دغه مستی او شوورکه د پاغې خوځ الله تهسهونهوي خو چې کله الظامې په مثال اسلام با لگوو او مثال اسلام باند ده چې خجلې پیسې و کې چې د باندې بد نه لګوه مثال السلام بیان کو لیاو او حدود چې کم نه بیانول چاہ سے نا دا او سزارا چاہ دا اکڑا دا سزارا دا خز پاس دا بی کچھ ری تا دا سزارا تا اللہم دا سزاری او غوی آو عال. و موسیٰ علیہ السلام پوشو خز تاوی حلاتینگا کھو تاوی سچل شویر شا بوای عل علوہ ایسی و ساپا را پیدو شاوی دردیز قارون مال پیسی را کڑو موسیٰ علیہ السلام اللہ در بارک اسوالو قید یا اللہ واسی ما پرید واسی پریدنے د نہ لازم ہے کہ سرد خپل مال او دولت نہ چې کمونه پزما کې غار ک روان به روان میک خیرت قیامت اپو <تصفيق> پند پر سر دے فقصفنا بی وبدار هال فما كان له پس نو داغ د دا پارا من فیت داغ دلنا ينصرونه چم دا د کړه داغ من دون الله سواد الانا بیه جم گتاس شو دا لسه شو چم دا د کړه وما کان او نو ده من المنتشرين د بدلی هغه ستون کنه بدلی هغه ستو کنه چنه بدلی او اسبحا الذین اشعا کسان تمناو شي خویش کو مکانو وزره د باندې بل امسی پرون د درجه داغو چوی ک دا, دا سمالم سر وای د درجه دمو یقولون نو اغي و اجب خبردا یا وای خبردار و منقطتو ک وایو جو ناشنا کارو شنو اولا کسی چلو, چلو شو در کسی وی پختو کی مستمالی اوی عجب خبر دا دا سو چلو شو ان اللہ البشکاللہ یفسر ترسقان فراخی رزق لی منی شاو چا تا چو غری من عباده د نگا نخبرنا و یقدر اوتن گئی لولا امن ام اللہ کچر احسان نکر اللہ علینا من بان الهسف بنا همغه غر کلب مونږه ویجب خبر دا انه شان دا د الافلح الكافرون د کمیا بیبی کافران ما کی ایتونه کی حساسه د دنیا هغه بیان شو اوس ترغیب ورکی اخرت دنیا نا پایدار ده خنه ده پایدارشه دی تلک دار الاخرتو دا کور د اخرت نجلوها کر مونږ دلارا لِلَّذِينَ د پار دا کسانو لا يريددونونه شرادن نه پ اولوون د سر ک شفلېپلما کې ولااف سا دا نرف سد ولا عقب او خوشاله چې دي للمتقي نپاره فرضګارانو دي منجا چاچرات لوکو اوده خوشاله بهچمی لا قی به منجا فلا ادلف على اخر منها فسبب دغی بدلرا غرا بدلرا فسبب دغی توحید و من جاء جاشرات لوک بے صحیتی په کلمې د شرک سره پاقیدی د شرک سره فلا یجز الذین و سذاب نشور کلا کسانو تعملو السیئات یقی من انکار الا ما مغرد او کانوا یعملو یقیید ان الذی اخر د صورت مرا باقی د اول سره اول کيم تسلي پیغمبر ته وزلتم تسري ور کوي ان الذي بشك غزا فرز ج فرس کړه دې علي تل قران وتعبان قران قران فرس د پیغمبر باندې دک شي قوم ته فرز دي داندار چې قران ته علاوه ته كون همونه کونه شونه ذخیر دي نه نه فرس کړه ان اراد عليك القران اغه زته کتاب نه فرض کړي دي د کسه په مد باندې فرض دي ز د کول دی فرض دي خود لدی بل کتاب بلکې دا کتاب ده د دې فرض دی ز او خود لدی فرض لرات د کا خامقه واپس کیتا الی ما ات اغه زه تا با اللہ واپس کی زیدہ واپسی تا زیدہ واپسی اس کمی اور ہے نیو باست مورا جنت تا با اللہ دنیا نا بوزی جنت تا آ زیدہ واپسی دے خیرے اخیرے تکانا یا الامات آمکی ما زمیتا تا با اللہ چا کمنون آغزی تا واپس کی نبی علیہ السلام او صحاب اکرام په پہجرت مجبور شول موشکین نه پرې خودل لهجاته او کا مديني منورید کار لار د مديني نو اتل او بل لار سره لوی سره یوځای شو هغه یو چې د یو د اغه زین روستو کتل ما سمیت او نبی اسلام فرمیل ادع الله قر د ماستانه ما زلن تیګي خدای د مکه ظالمانو ذمین پرېج الله بل پیغمبر تصلیو و در بل پیغمبر حپا کې ګما تا به غزې د واپسه ته بیا بوزم سٹم د کزې فاته هنم شکل کې بځې سرد مالی غنیمت نه چکمونه د غزې ته په داخله دا. او چې کل نبی صلی الله و سلام مدینه ته لړ له مدینه ابو هوا او صحابه کرام باندې خرانه غله لهتبه راغلی له صحابه کرام د کس ډب ډ پراتو او ته دیوی او من مؤمنین حضرت ایشر نبی علیہ الصلات والسلام ته وی حضور ملګر خبرې صح ډیر خبرې نبی علیہ الصلات والسلام چې دایي حالت ته نبی علیہ السلام خپش او دا الله دربار کې لاس پور ته کیا الله زما د ملګرونو د تبه بوز الله په يهودي ورول